«Тато, ну нахер ти так? Не міг зачекати?» Яків сидів мовчки, руки склав на колінах. Брат прибрав руки від обличчя і поглянув на Якова. «Ну от».